25. fejezet Átlagos nők Talán mégis jobb lett volna, ha Voltör engedi, hogy Elizabeth lássa a díszletet, mielőtt elkezdődik a forgatás. Amint elkezdődött a zene, a bájos kis melódia, ami igen sok pénzébe került a producernek, és amit Elizabet az első perctől fogva utált, a házigazda kisétált a színpadra. Walter felsóhajtott. Elizabeth egy jellegtelen ingruhát viselt. Hozzá sok zsebes fehér kötényt, amit szorosan megkötött a derekán. A csuklóján a Timex óra olyan hangosan ketyegett, hogy még a zenekari dobnál is jobban hallotta. A szemét jókora szemüveg takarta, a füle mögött ott díszelgett az elmaradhatatlan HB2-es szeruza. Egyik kezében füzetet tartott, a másikban három kémcsövet. Úgy nézett ki, mintha egyszerre lenne szállodai szobalány és bombát hatástalanító tűzszerész. Walter figyelte, ahogy megvárja, hogy a zenebe fejeződjön, és körbepillant a díszlet konyhában. Az ajkát elégedetlenül összepréseli, majd ránéz a súgókártyára, és elfordul. Leteszi a füzetet és a kémcsöveket a munkalapra, a mosogatóhoz sétál, aztán vissza a kamerához, majd a díszlet ablakhoz, ahonnan díszlet nyílik. Ez rémes, szólalt meg végül Elizabeth nagyon jól hallhatóan. Az operatőr volt merett. – Jel neki, hogy élő adásban vagyunk. – Sziszeget Woltör. – Élő adás! – írta a szóbókártyára az operatőr asszisztense és felemelte a lapot, hogy Elizabeth jól lássa. Elizabeth elolvasta, aztán felemelte a mutatóját, mintha jelezné, hogy csak egy másodpercre van még szüksége. Körbejárta a konyhát alaposan szemügyre vette a falon a hímzett háziáldást, a bánatos képű, imádkozó Krisztust, és egy amatőr festményt, amelyen vitorlások ringatóztak a hullámokon. Aztán a zsúfolt konyhapultnál fintorodott el, ahogy végigmérte a gombostűkkel teleszurkált varró kosárkát, egy barna fonalgombolyagot, egy gombokkal teli befőttes üveget, egy csorba bombonos tálkát, néhány mentolos cukorkával, és a mindennapi kenyerünk feliratos kenyértartót. Walter előző nap nagyon megdicsérte a díszlettervezőt. Imádom. Legjobban az apró kacatok tetszenek. Tökéletes, mondta. Most viszont Elizabeth mellett valahogy tényleg minden kacatnak tűnt. Walter figyelte, ahogy Elizabeth folytatja a szemlét. Láthatóan felháborodik a kakasos, tyúkos só és bors szórón, csúnyán néz a kenyérpirító alá terített rózsaszín kötött alátétre, és a befőttes gumikból összerakott labdácska sem tetszik neki. Balra egy sütő, kövér, német népviseletes asszonyságot ábrázoló süteménydoboz állt. Elizabeth megtorpant, rápillantott a feje fölött lóvó nagy órára, amelynek a mutatói állandóan hatot mutattak. Csillogó betűkkel rá volt festve, hogy finom falatok hatkor. – Walter! – Elizabeth a fejéhez emelte a kezét, hogy ne vakítsa az erős világítás. – Kérem, egy pillanatra had beszéljünk! – Reklámszünet. Most! sziszegte oltör az operatőrnek, amikor látta, hogy Elizabeth elindul lefelé a színpadról. Kérem, ilyet ne csináljon! pattant fel a székéből. Ez élő adás, Elizabeth, menjen vissza! Élő adás? Az nem lehet. A díszlet nem működik. Minden működik. A sütő süt, a csapból jön a víz, ha kinyitják. Mindent teszteltünk, kérem, menjen már vissza! Akkor másképp fogalmazok. Nem tetszik ez a konyha. Nézzel, megértem, hogy lámpalázas, ezért nincs most közönség a stúdióban. De attól még élőben megy, tehát látják önt, és fontos, hogy rendesen tegye a dolgát. Ez a epizód, Majd később változtathatunk egy kicsit. Tehát akkor lehet változtatni, le Elizabeth csípőretet kézzel a konyhát szemlélve. Az remek, mert kell is. Nem úgy értem, aggodalmaskodott Walter. A díszlet marad, ahogy van. Hosszas kutatás előzte meg a tervezést. A konyha pontosan olyan, amilyet egy mai háziasszony igényel. Minden nőnek megfelel. Én is nő vagyok, és nekem nem felel meg. Nem is magára gondoltam, hanem az átlagos nőkre. Átlagos? Úgy értem, az egyszerű háziasszonyok. Elizabeth olyan hangot adott ki, mint egy bálna, amikor kifújja a vizet. Na jó, folytatta Walter halkabban, Tehetetlenül legyingetve. Értem, persze, csak hogy ez nem a mi műsorunk, hanem a tévécsatornáé, és mivel ők adják a fizetésünket, illendő lenne azt tenni, amit kérnek tőlünk. Tudja, hogy működik ez, hiszen volt már alkalmazott. De a műsort legfőképp a közönségnek készítjük, érvált Elizabeth. Úgy van, sóhajtott Walter. Legalábbis nagyjából. De azaz nem... Az, az, az a dolgunk, hogy megadjuk a közönségnek, amire vágyik, még akkor is, ha nem tudják, hogy pontosan erre vágynak. Már említettem a délutáni depresszió és a tévéműsorok kapcsolatát. Álmos, fáradt közönség, ébresztő. Még egy kis reklámot? kérdezte suttogva az operatőr. Nem szükséges, vágtara Elizabeth. Elnézést kérek mindenkitől, most már készen állok. Értjük egymást, ugye? kérdezte Walter, amikor Elizabeth elindult a színpadra. Igen, Bólintott Elizabeth. Azt akarja, hogy az átlagos nőket szólítsam meg. Az egyszerű házi asszonyokat. walter aggasztotta a hangsúly. Öt másodperc, mondta az operatőr. Elizabeth szólt rá figyelmeztetően. Négy. Ott vannak a súgókártyák, kövesse őket. Három. Kövesse a sugókártyákat. Kettő. Kérem, nagyon jó szöveget írtunk önnek. Egy. Felvétel. Jó napot, mondta Elizabeth egyenesen a kamerába. Elizabeth, Zott vagyok, önök a Finom Falatok hatkor című műsort látják. Eddig minden rendben Lélegzett föl volt őr megkönnyebbülten, aztán szélesen elvigyorodva Elizabethre nézett és a szájára mutatott. Mosoly. Üdvözlöm önöket a konyhámban, folytatta a házigazda szigorúan. A bánatosan térdeplő Krisztus kikandikálta a felett. Ma nagyon jól fogunk... Elhallgatott, mielőtt kimondta volna, hogy szórakozni. Kínos csend következett. Az operatőr Walterhez fordult. – Megint reklám szünet? tátogott. – Hem! – tátogott vissza Walter. – Nem, a fenébe is muszáj rendesen csinálnia! A fenébe is Elizabeth! – tátogott tovább és integetett hozzá – Elizabeth mintha transzban lett volna. Nem törődött sem az integető voltörrel, sem a reklámszünetre készülő operatőrrel, sem a sminkessel, aki azzal a szivacsal törölgette az arcát, amivel Elizabeth arcát kellett volna törölgetnie. Mi történt? Zene! volt volt a hangtechnikusnak. Zene! Mielőtt azonban elkezdődött volna a zene, Elizabeth az órája ketyegését hallva visszatért a valóságba. Elnézést, mondta. Hol is tartottunk? A súgókártyákra pillantott, hallgatott néhány pillanatig, aztán a feje fölé a falra akasztott órára mutatott. Mielőtt belekezdek, csak annyit szeretnék mondani, hogy ne törődjenek ezzel. Nem működik, csak díszlet, nem a pontos időt mutatja. Walter felhördült a produceri szégben. Én nagyon komolyan veszem a főzést, folytatta Elizabeth, rá se hederítve a súgókártyára, ami szerint most azt kellene mondania, hogy és tudom, hogy önök is. Ehelyett megfogta a varrókosárkát és betette az egyik fióba. Azt is tudom – mondta a házi asszonyoknak, akik véletlenül pont ezt a csatornát kapcsolták be – hogy az idő nagy kincs, az önök ideje épp úgy, mint az enyém. Kösünk egyességet! – Anya, semmi sincs a tévében – nyafogott egy kisfiú a nappaliban a készülék előtt Kalifornia Van Nice nevű városában. – Akkor kapcsolt ki – kiabált vissza az anyja konyhából. – Most dolgon van, menj a kertbe játszani! – Anya! Anya! nyafogott még hangosabban a gyerek. Jaj, Piti, ne csináld! A zaklatottnak fáradtnak tűnő anya besietett a szobába, vizes kezében egy félig meghámozott krumplit szorongatott, a konyhai etetőszékben pedig sírni kezdett egy baba. Mindent nekem kell csinálnom. De amikor már pont kikapcsolta volna a televíziót, Elizabeth megszólította. Tapasztalatom szerint sokan nem becsülik meg a rengeteg munkát, amit egy nő feleségként, anyaként, nőként elvégez. Én nagyon is megbecsülöm. A közösen töltött fél óra végére valami értékeset fogunk együtt alkotni. Valami olyat, amit mások is észrevesznek. Vacsorát fogunk készíteni. Olyan vacsorát, aminek tartalma és értelme van. Ez vajon mi? tűnődött Piti anyja. Nem tudom, mutyogott Piti. – Kezdjünk hozzá! – mondta Elizabeth. Kicsit később az öltözőben Rosza a fodrász és minkes bekukkantott elköszönni. Amúgy nagyon tetszett a hajába tűzött Ceruza. – Amúgy? – Lébenszmal húsz perce ordibá volt A Ceruza miatt? – Azért, mert nem követte a súgókártyákat. – Nem követtem, valóban. – De csak azért, mert követhetetlenek voltak. – Ó! – mondta meg könnyebbült el Rosa. Ez a baj! – Túl kicsik voltak a betűk? Nem, dehogy. A szöveg félrevezető volt. Elizabeth, szólt Walter, amikor vöröslő fejjel megjelent az öltöző ajtajában. Viszont látásra, suttogta rossza. Minden jót, sajnálom, hogy többet nem fogunk találkozni. Üdv, Walter, mondta Elizabeth. Készítettem egy listát arról, amit sürgősen meg kell változtatni. Maga csak ne köszöngessen ilyen vidáman, förmet rá Walter. Mi a fene történt? Semmi. Szerintem egész jól ment. Elismerem, az elején kicsit botladoztam, de csak a soktól. Ha rendbeszedik a díszletet, ez nem fordul elő többet. Walter átviharzott az öltözön, és egy székre roskat. Elizabeth, ez egy állás. Két munkaköri kötelessége van. Mosolyog és felolvassa a súgókártyákat. Ennyi. Nem kell véleményt nyilvánítania sem a berendezésről, sem a szövegről. Szerintem viszont igenis kell. Nem! Képtelen voltam felolvasni a súgókártyákat. Ugyan már. Ellenkezett Walter. Megnéztük a különböző betűméreteket, nem emlékszik? Tudom, hogy el tudja olvasni a nyavajás súgókártyákat. A fenébe is Elizabeth. Lebensmann már is törölni akarja a műsort. Felfogta, hogy mindkettőnk állását kockára teszi? Sajnálom. Megyek és beszélek vele. Isten őriz, hőkölt hátra Walter. Már csak az hiányozna. Miért? Tisztázhatnék vele néhány kérdést, főként a díszletet. Ami a sugókártyákat illeti Walter elnézést. Nem arról van szó, hogy nem tudtam elolvasni, hanem arról, hogy a lelki ismeretem nem engedte, hogy felolvassam. Mert rémes volt a szöveg. írta? Walter összeszorította a fogát. Én. Ó. Oh. Elizabeth kisé jött. De azok a szavak egyáltalán nem vallanak rám. Igen, az szándékos volt, morgott Walter. Elizabeth meglepődött. Hát nem azt mondta, hogy legyek önmagam? De nem ennyire. Nem úgy, hogy tapasztalatom szerint sokan nem becsülik meg a rengeteg munkát, amit egy nő feleségként, anyaként, nőként elvégez. Erre senki nem kíváncsi. Legyen vidám, nevetős, kedélyes. Az nem én vagyok. De lehetne. Elizabeth végig gondolta az egész életét. Nem lehetne. Megkérhetném, hogy legalább ne veszekedjünk ő szíve kényelmetlenül szúrt. Én vagyok a délutáni műsorok szakértője, és már mondtam, hogy miképp működik ez. Én pedig nő vagyok, és csupa nőt szólítok meg. Az ajtóban megjelent egy titkárnő. Mr. Pine, rengeteg telefonhívás jön a műsor miatt, nem tudom, mit csináljak. Szencséges szőz Mária, már most reklamálnak. A bevásárló lista miatt telefonálnak, a holnapi vacsora hozzávalói miatt nem értik, hogy mi az a CH3 COOH. – Lecetsa! – felelte Elizabeth. – Másnéven ételecet. – Köszönöm! – mondta a titkárnő és elsietett. – Miféle ötlet ez a bevásárló lista? – háborgott Walter. – Nem beszéltük meg, hogy legyen ilyen, főleg nem úgy, hogy vegyeleket és képleteket ír rá. – Tudom! – akkor jutott az eszembe, amikor felmentem a színpadra. – Szerintem jó ötlet, nem? – Walter a tenyerébe temette az arcát. – igen, jó ötlet volt, csak nem akarta bevallani. Ilyet nem csinálhat, nem csinálhat azt, amit csak akar Elizabeth. Nem csinálom azt, amit akarok, vágta rá Elizabeth. Ha azt csinálnám, akkor egy laboratóriumban dolgoznék. Viszont ha nem tévedek, ön pont most tapasztalja meg a délutáni depressziót, és megemelkedett a kortikosteron szintje. Ilyenkor jót tesz, ha eszik valamit. Engem ne oktassunk ki, főleg ne a délutáni depresszióról. Következő néhány percben mindketten néma csendben ültek az öltözőben. Az egyikük a padlót bámolta, a másikuk a falat. Mr. Pine, ezúttal egy másik titkárnő lépett be. Mr. Lebensmal elment, mert nem akarja lekésni a repülőt, de azt üzeni, hogy egy hét áll a rendelkezésére, hogy ezt rendbe hozza. Sajnálom, de azt nem tudom pontosan, hogy mit kell rendbehozni. A jegyzetére pillantott és elvörösödött. Mr. Lebensmal azt is üzeni, hogy legyen szexi, és itt van még ez. Átnyújtott egy kézzel írt macska kaparást, amit szintén lébezmál küldött. Na és a kibaszott koktéllal mi lesz? Köszönöm, sóhajtott Walter. Sajnálom, felelte a titkárnő. Mr. Pine, a korábbi titkárnő is megjelent. Későre jár, haza kell mennem, de a telefon menjen csak, Paula, majd fogadom a hívásokat. Segíthetek? kérdezte Elizabeth. Isten ments! Maga már épp elegetett ma, morgott Walter. Szóval nem, köszönöm, ne segítsen. Kiment a titkárnő irodájába, Elizabeth pedig utána. Walter felvette a telefont. KCTV, mondta aggódva, igen, elnézést, ecett. Ecett, válaszolta Elizabeth egy másik telefonba. Ecett, ecett, ecett, ecett. Amikor a bóhóc műsor ment, soha senki nem telefonált.